Good. Hej Louise och Louise! Välkomna till min och louise pod. Nu är det lite rörigt idag för er. Nu får och Louise med. Så att ni får försöka gissa vem som är vem. Ja, ibland så kanske man ska säga bara efternamnen så kanske det är lättare. Men tack så hemskt mycket att jag, Louise också får vara med i er podd. Välkommen Louise! Och Louise Tynström hon är med som alltid. Tack! Som... Ja. En gammal möbel som man tröttnar på men den får liksom ändå hänga kvar för man hittar inget <laughs> bättre. <laughs> Lite tjabberskick här. <laughs> så kan det vara. Ha, mm. Vad ska vi prata om idag då? Vi, eh, idag så ska vi prata framgång. Mm.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 Instagram och då var det var en av tinnas som sa att ja, det var, jag mötte en här någon sa tänk för 30 år sedan skedde det här och då tänkte jag 30 år sedan det är ju 1970 ska komma på det var 1993 Det är inte klokt man hänger lite med 93, det känns ju, det var inte alls länge sedan Nej, det det. Men jag eh, jag lärde känna Louise Åsenfors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 Ja, det borde ja. Det varit om det har varit eh, förtroendeval så länge. Men jag vet att jag träffade dig där. Och så visade det sig att du och jag har ju samma kusin också. Ja, det är ju jätteroligt. Ja. Jag, vi var ju båda två inbjudna på hans 50-årskalas, våran kusin Gerard. Fast du blev sjuk där. Eller Elvira blev sjuk så ja. du kunde inte åka. Men då var en av tipspromenadfrågorna och var så här...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 Förlåt, du, du har både varit kommun, nu är du främst regionspolitiker Eller är du är vice ordförande kommunfullmäktige i Uddevalla Andra Andra vice ordförande. ordförande. Vi Oppositionen. Ja. Eh, och sen så har jag lite, i regionen så sitter vi i minoritet men dock i ledning tillsammans mm. med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så det är, det är trevligt. Mm. Så att, eh, men det är ju alltid roligare att sitta i.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 Men sen också regional utveckling och kollektivtrafik. Så det är de frågorna vi jobbar med. Och det handlar ju om att 49 kommuner ska enas kring den regionala utvecklingsstrategin. Och vi har ju som ett uppdrag ifrån staten att ta fram just en regional utvecklingsstrategi som ska vara brett förankrad och att alla partierna ska stå bakom det här.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 jag står för och vilka, vilket parti är det som jag känner mig mest hemma hos. Och i början så blev det väldigt tydligt att det här är min fritid, det här är mitt arbete eller, och det här är politik. Så det var ju tre väldigt tydliga sjok i livet. Med tiden så blev det ju att det här är mitt arbete, det här är fritid, politik.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 Tidligen så är jag ju den, den jag är och den personlighet och de drag jag har, de är tydligen blå. Och vad innebär det? Alltså, är det att man är strukturerad och, och att man är lika. fyrkantig? Ja. Jag tycker mm. inte du ja, är, är fyrkantig men du är ju ganska strukturerad och, och säger att du ska göra någonting så gör du det. Ja. Ansvarstagande <laughs> och det är ju positiva egenskaper. Är man ja. Alltså, men vad man, trodde du, om man är grön då? Vad är nej, ens men, huvudegenskap då? Eller den som slår igenom då? Om man nej, nu ska tro på det här. Är, är, är mer inlyssnande. Behöver inte. Oh. Eh, mer, mer tillbakadragen. Eh, kompromissinriktad. Eh, diplomaten i, i sammanhanget. Mm. Och, så där. och det tycker jag ju att jag är också. Så jag, jag låg ju lite mot det gröna hållet kan jag säga. Men... Eh, Nej, det var bara sen när jag fått frossa i att jag är blå, att jag tycker att jag trivs i den, den färgen. Men det var lite chockartat för jag trodde inte att. Och en kompis till mig, han skojar med honom och för flera år sedan innan jag kom på att jag är den jag är. Så sa jag att jag har väl inte så mycket koll på livet så i övrigt. Och då stannar han upp i steget och stirrar på mig och sa. Louise du är en överstrukturerad kontroll du saknar all form av, av, av självkännedom, Louise. Nej, det är alla alla tyckte att du har varit det alltid. Och du har liksom inte förstått det. Nej, ja, jag bara skojar. Jag skulle ja. inte kalla det för överstrukturerad kontrollbitch. Men jag blev lite nyfiken Aha, på... sa vad det och ja, det är klart. Ja. Det jag. Men jag är lite nyfiken på vad du fick för färg, Therese. Eh, nej, men alltså... På jobbet så var jag rätt mycket eh, röd. Och, och var inne det. Vad det? Eh, men man är liksom man är bossig. <laughs> <laughs> Nej. Nej. lite extrovert, tar tar mycket plats. Ja men precis, tar mycket, mycket plats jag först. Ja, ja precis och och hemma vid så är jag mera. Eh, gul liksom. Och vad är gul? Ja, det är när ja. livet bara liksom leker lite grann. Och man är lite så här överallt. Och, ja, men det är ungefär så som jag är. Ja, men det ordnar sig så här. Jag vet inte vad det finns för ord för det. Det, det hette väl någonting speciellt. Men de saker och ting stör den, inte speciellt mycket. Blir det en liten fläck på golvet så kan den väl vara där. Då, jag orkar ta upp den och så men, men jag vet ju att.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 Eller handlar det om att man liksom tycker, känner själv att man mår må bra? Eller är det hur andra människor ska se på en som är det viktigaste? Vad tänker du Teres? För, för jag tänker du du Therese har verkligen gjort en, en resa sista året. Mm. Eh, att eh, bli kommunstyrelsens ordförande. Ja, allt precis. vad det innebär. Alltså om jag tänker så här. Liksom. Jag har väl aldrig... Kände mig speciellt misslyckad någon gång i mitt liv. Utan jag har liksom bara kört på. Så tänker jag nästa mål är så här. Och nästa mål är så här. Och så här ska jag göra. Och, och, och det är klart att när den dag som jag fick ett fast jobb till exempel. Det, det kändes ju lyckligt. Så Jag kände mig inte speciellt framgångsrik. Men jag kände mig inte misslyckad när jag gick på timmar heller. Men jag kände, det kändes ju bättre naturligtvis. För man blir tryggare i livet.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 se det där framgångsrika utan fundera på det, när, när, det är, när är man framgångsrik är det själv att jag ska känna att åh, nu, nu händer det eller att andra ser mig som framgångsrik, det kanske är klokt att inte se sig för, som för framgångsrik heller kanske, för då kanske man blir istället lite nippertippig det vill jag inte heller utan <laughs> <Nippertippa>. jag tänker <laughs> jag tänker att jag är långt ifrån det <Therese. laughs> ja,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 Det kanske är där det ska lite. Men det är klart det Eller så är det... kanske det är så att självkänslan. Jag tänker det kanske är så att självkänslan faktiskt finns där. Det är bara det att det vi bär med oss är att eh, kvinnor ska inte eh, ta för mycket plats. Liksom. Nej, att, att, nej. Det lite, att, att det är på något sätt eh, det sitter så långt in i. Eh,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 Det man säger till barn. Tårar för livet. Vi mm. har så arg. Vi när jag hör det. Om dig. Men så fel. Det så hos mig om jag hade varit äldre. När du var liten. Mm. Ja. Men alla de här erfarenheterna. är en vi är som vi har. Som både skiljer sig åt en del. Och, också, och påminner om varandra. lite Våra erfarenheter av uppväxt och livet. Så har du ändå.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 Och det man tycker är viktigt. Liksom. Även ja, ja. barn inte ska behöva höra att man är värdlös. Sånt, sånt ger onödiga är. Men. Jag var på en vis kurs en gång med visas vänner i Uddevalla. Med Omnejd, och då var det en kvinna som kom fram till mig och så sa. Jag ser på dig att du har en väldigt gammal själ. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Utan jag tänkte, eh, eh, ja, tack.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 Men så att innan vi ska avsluta med en liten limrik så tänkte jag ändå fråga Louise, den sista frågan här. Om du hade fått önska dig ett förtroendeuppdrag, precis vilket som helst, så sen vars. vilket hade du önskat dig då? Oj, det är ju inte lätt att svara på. För att bli statsminister.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 Nu är mina två upptagna så du får komma med något annat. Ja, du ja. måste komma med något nytt. Du får oh, få, bli samma som Louise. <laughs> jag, jag, jag Om jag fick helt välja... Ja, men jag, jag, är, jag är ganska nöjd. Nej, no, men alltså jag hade... Jag jag Åh jag, jag, oh gud, vad ska jag... Jag får vara nöjd med där man är som riksdagsledamot. Jag är nöjd med det jag är som riksdagsledamot. Eh, men jag skulle också tycka att det vore väldigt roligt att vara eh, kommunstyrelsens ordförande i Tanum. Att få alltså, jobba i majoritet. Ja, att ja. ja. <laughs> ja. jobba i majoritet. Ja. Statsminister, nej. Alltså Statsråd alltså minister, nej det kan jag inte, liksom inte känna någon dragning till. Men däremot så skulle jag vilja...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 min dåliga språk hindrar mig tyvärr och kanske lite annat också som hindrar mig men, Nej, men jag, är, jag är glad att jag är där. jag är glad att vara det nu ska jag du förlär dig koreanska Ja precis ja. jag tänkte det tak oh. mm, ja <laughs> vad säger du då vad säger du så så <laughs> jag säger tack så mycket kamsamida ah <laughs> oh, var roligt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 Och det är ju faktiskt jävligt det det roligt du. att vara kommunstyrelsens ordförande i ja. också. Det är det. Och det är jag ju inte klar med nu. Så att jag hade, inte, hade för att välja så hade jag inte velat bli någonting än just nu. Nej det är inte jag heller. Det jag, är. jag är också nöjd för jag är och tacksam. Men är så. nu är din talare. snur. Nu måste jag sluta. Ja. ja Nu måste vi sluta, ja, även om men... vi har så trevligt. Men jag tänker att våra lyssnare vill inte lyssnar på oss i två timmar. Har vi nog höra en limrik? Ja, men precis. Ja, det är det. Så vill det. de inte höra det. Det är tid. klart att alla vill höra en limrik. Och Louise, <skratt> som är vår gäst här, hon vill ju väldigt gärna ja. höra vår ja. limrik. Och vi vill tacka dig Louise, för att du kom hit och var vår gäst idag. Eh, och vi har haft jättetrevligt. Och nu ska du få höra limrik. Den är ur boken Svea hundar med Hasse Albregsson.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 nej, jag tyckte precis du sa nu <skratt> fantastiskt bra fantastiskt bra <skratt> jag måste ha lagt av och lyssnat, jag måste ha zoomat ut för jag förstod inte det. men jag ska läsa men, vänta. men jag... vi vi får <skratt> det alla andra förstod det, alla andra hörde det som jag ja. Tack för nej, den ligger mycket budskap. Nu får du lyssna. Lyssna Louise nu. Ja. När en fåordig man från Bakur ville älska ett slag med sin fru. Han höjer sin klara stämma till bara. Ett endast ord, det är nu. Men när frun till vår man i Bakur vill ha lite kuckelkuer så kommer hon naken och viskar till maken. Jag tyckte precis du sa nu. Ja, men han sa ju det Och med det så avslutar vi <laughs> Tack och hej leverpaste Och så syns vi nästa gång Så får vi se om vi klarar av Att löta den här limmeriken Tack så hemskt mycket Tack, har du stängt av?